«Привіт, Іоланто! Поки ми листувалися, у мене відбулися зміни. До мене переїжджає моя дівчина. Пропоную перенести наші екзерсиси на весну. З повагою, Яків».